Неважко. А ти себе осуджуєш? Я ні, сказала з викликом. Совість велить чинити людині так чи так, осудити себе чи виправдати. Я кажу про чесних людей. Чесним вона не дає жити. Нечесні знають, що вона в них нечиста і дехто карається. А ті, що не караються, десь таки в глибині розуміють, що вони не такі, що їх пускають на поріг тільки тому, що не здогадуються, яка вона в них. Треба слухати серця, якщо воно чисте. А в тебе, дочко, серце чисте, хоч і важко все це. Вір, батьку, наш з Валерієм світ один, і він чистий. Ми зробимо своє життя цікавим, ні, не те. Кажуть, коли б знати все наперед, «Коли б почати життя спочатку, прожив би його інакше», – додала по хвилі. «Інакше проживе інший. Інакше прожити не можна», – задумливо мовив Василь Федорович. «Та іншого ми й не захочемо». «Це моя хвороба зробила нас такими мудрими», – втрутився Валерій. «А тоді наробили дурниць. Я їх наробила. Бо мене підло, підло, не підло, Ліно». А з того ж нерозуміння. «З нерозумного бажання тобі добра», – мовив грек. «О, скільки ми ще робимо дурниць, міряючи добро своїми мірками. Але не треба про те. Я прийшов, щоб сказати вам, щоб ви не хвилювалися. Буде як буде. І щоб поміркувати тверезо в трьох. Ви до нас не підете жити?» Ліна похитала головою. «Що ж, оставайтеся всі серки». Тобі, Валерію, треба в лікарню ненадовго. А щоб ще раз дослідили, зробили, що потрібно. Ми з Ліною будемо навідувати тебе. А далі щось придумаємо. У мене є план. Валерій і Ліна мовчали. Але було видно, що згодні з ним. Принаймні, Ліна. А зараз все-таки ходімо до нас. Треба вам узяти дещо на господарство. Половина твого одягу ще залишилася в шафі. Він помовчав, щось обдумуючи. «З Володою я поговорю». «Ні, я сама», – рішуче заперечила Ліна. «Отже, пішли». «Я не піду», – сказала Ліна. «І вчиниш дурницю», – суворо сказав грек. «І коли вже щось таке, матері зараз немає вдома». Вони обходили розмовою в хворобу, неначе домовилися про це раніше. І всі троє почували, що щось страшне, невідворотне, Невблаганне висить над ними, що час летить, як випущена з лука стріла. Але це й переплило їх пісніше. Вони відчули між собою якусь велику спорідненість, як близькі люди, пов'язані спільною долею. Валерій повсякчас випадав з цього кола, а вони тримали його, і він хапався за простягнені руки, хоч і знав, що вони не врятують, але без цього б загинув одразу. Вдома Ліна ходила по кімнатах, неначе прийшла сюди вперше. зняла з стіни фото, де вони удвох із зінкою, і поклала на дно чемодана, який налаштував грек. Він, мов би, знав ще щось. Мов би, готувався до чогось. А може й знав. Сама не відаючи чого, Ліна підійшла до книжкової шафи, взяла пошарпаний том великої енциклопедії. Їх було в грека лише три, і Ліна пам'ятає їх до останньої сторінки. Як у село вступили німці, вони викидали з школи всі книжки, розказував Валерій Грек. І я приніс оці три книженції, бо були найбільші. І читав протягом усієї війни, хоч майже нічого не розумів. Повивчав на пам'ять. Ліна розгорнула том посередині. Чи може він сам розгорнувся там? Мабуть, сам, бо відкривала на тому місці часто. У нижньому кутику сторінки під видом міста Неаполя був ледь помітний напис олівцем. «Італійці у нас стояли», – знову розповідав Василь Федорович. «Гвардійці у касках з півнячими хвостами. Один зовсім молоденький. Це тепер я розумію, що молоденький. Сказав, що з Неаполя». «Неаполь», – тихо протяжно мовила Ліна. «Мене завжди манило це слово». І цей малюнок, така синя вода і такі білі вітрила. У нас теж є море, і ви зможете побачити його. І є краї, не згірші за закордонні. Козине болото знову ліна. Ну, ось, на мить заткнувся грек. Самарканд. Це слово мені теж увесь вік, як тобі Неаполь. Чому не знаю сам? Щось у ньому є величне, вічне і непохитне. Я про це місто багато прочитав. В Англії для туристів на нього встановлено чергу на 14 років. «Ми поїдемо туди», – сказав Валерій. «У мене є трохи грошей, – збирав на навчання. Гроші я дам. Побачите і за мене. А може, і я колись побачу». Наступного дня у п'ятницю Валерій ліг у лікарню. Там йому зробили переливання крові, застосували найновіші ліки. Той самий лікар, розмову котрого з завідувачим відділенням підслухав Валерій, сказав, що межі людського життя невідомі. Він ще може прожити і рік, і більше, що деякі хворі дотягують до п'яти років. Усе, мовляв, залежить від організму. Мабуть, він порушував лікарську етику. І взагалі Валерій уперше зустрівся з таким лікарем. Був він грубий, а може й озлоблений на життя, чимось навіть покривджений. Що більше Валерієві не хотілося залишатися тут. Через тиждень він виписався з лікарні, а ще через день Василь Федорович проводжав їх у мандрівку. Замовив квитки, відвіз машиною аж у Київ на аеродром. Дорожній гамір і метушня скоротили прощання. Проте в останню мить Ліна не витримала і заплакала. І Василь Федорович відчув, як йому запекло в грудях. І думка...